Сродни души В частен разговор с един брат, учителя каза, душите две по две са излезли от Бога. Това са сродни души. Предполага се, че човек има 777 кардинални прераждания и от тях ще има 12 епохални. Епохални прераждания са тези, когато две сродни души се срещат на земята. Когато двамата, които се обичат, се срещат на земята, горчива дума не си казват и извършват в живота велики работи. В другите прераждания, когато едната душа е долу, другата е горе, тази, която е горе, ще ти избере някого тук, който прилича на него, и чрез него ще се проявява. Това обаче е залъгване и в такъв случай човек трябва да има търпение да чака. Двете сродни души се съединяват, за да образуват едно цяло. Сродните души са поставени, за да работят двама, като дясното и лявото полушарие на мозъка. Това се нарича поляризиране. Другата душа може да е в другия край на света или в невидимия свят. Те ще се свържат заедно. Пространството, материята не могат да препятстват. Това е закон на любовта. Когато намериш сродната си душа, идваш в пълнотата на любовта. Тогава Бог се проявява чрез теб, а проявили се Той, ти се учиш и като се учиш, ще се проявиш. Като си помагат сродните души една на друга реализира се сродството. И по-рано го е имало, но сега то се реализира в друга форма. Идеалната любов е любовта между сродните души. Има разлика между любовта на сродните души и любовта към другите. Любовта между сродните души е мярка. Няма по-хубаво нещо от сродството на душите. Хората считат за женитба това, което не е. Когато две сродни души се оженят, сродството изчезва. Две сродни души, като се свържат, търсят трето същество Бог. Всеки ангел си има сродна душа, както и хората. Братът попита учителя. Сродните души какво отношение имат с духа, който се изпраща при човека? Сродните души в развитието се излизат на земята, при което ту едната се въплатява, ту другата. Заедно вървят и си, помагат една на друга. Сродните души са човешки души, над които има един съвършен дух. Именно това е духът, който ги ръководи който раздава всички блага. Сродните души имат еднакво предназначение, но имат две различни служби. Когато сродните души се слеят, идва единството и тогава външните противоречия изчезват. Тогава става сливане из Бога. Или по точно казано, тези две сродни души не се сливат, но образуват една система. Те не се обезличават, след това една двойка ще се слее с друга двойка, после с трета и тъй нататък. Най-сетне ще се слеят всички души и ще се образува космичният човек. Така сродните души, като се сливат по две и повече, ще станат едно цяло. Без да се обезличават, ще работят заедно и ще образуват мощна сила. Всички двойки, обединени заедно, ще образуват Една Вселена, едно цяло. Двата полюса на една двойка не могат да се приближат съвсем. Те имат известно отношение помежду си, както двата полюса на Земята. В бъдеще, когато се съединят две сродни души, те няма да се родят в едно и също тяло на Земята, но в отделни тела. Обаче ще имат едно общо тяло, което ще ги обединява. И тогава те със своите отделни тела ще функционират като полюси в това по-голямо тяло. Тялото, което ще ги обедини, ще бъде по-финно, по-тънко и невидимо ще обгръща със своите сили тези две тела. Тези неща не се казват на всички. Те са само за посветени. Те се говорят само на най-напредналите ученици. Братът попита учителя. Какво е отношението между любов към сродната душа и любов към всички? Сродната душа е ядка. Всички души съставляват общия организъм. Като обича човек другите хора, с това ще може повече да обича сродната душа. Сродната душа е прозорец през който виждаме всички души и красотата им. Затова при любовта към сродната душа обичаме всички. Човек, като обича всички хора, прави връзка със своята сродна душа. Любовта към другите е връзката със сродната душа. Срещнеш ли се с сродната си душа, противоречия няма за теб. Обичаш всички. Когато любовта е безкорисна, проявите са идейни, възвишени. Ако идеята в човека не се мени, той и любовта му не се мени. Това показва, че сме при същински сродни души. Щом дойдем до сродните души, това вече спада към божествения порядък. За да може да се прояви човек, трябва два центъра. Това са именно сродните души. Може двете сродни души да са на еднаква степен на развитие, а може едната да е по-развита от другата. Когато две сродни души се срещнат на Земята, то, ако има благоприятни условия, и двете остават да работят заедно. А някой път, след известно престояване тук, Едната сродна душа отива горе и тази, която е долу, работи под впечатлението на последната, когато е била на земята. През сродната душа всичко минава. Ако е в невидимия свят, тя е ръката, през която идват нещата към теб. Тя е вдъхновителката. Всичко, което идва от Бога, минава през нея, към нас и през нас към нея. Като получи човек това, което иде от сродната душа, тогава той ще обича всички. Сродните души представляват божествената страна на живота. Без любов към сродната душа, никаква любов към другите не може да се прояви. Любовта към другите е поляризиране на любовта към сродната душа. Представете си, че има една градина, създадена от теб. Този, който съди и приготовлява градината е сродната ти душа. Кога се сливат сродните души? В края на краищата, когато завършат своята еволюция, те се сливат и заедно работят. Братът попита, Хубаво ли е да отправяме мисълта си към сродната си душа? Трябва да се стремиш да дадеш място на сродната душа да се прояви чрез теб. Отвори сърцето си към нея. Всичко най-идеално, което можеш да си представиш, ще си мислиш, че е сродната душа. Всички сродни души живеят в закона на любовта. Всички сродни души съставляват едно цяло. Това тяло е Христос. В сродната душа ще чувстваш присъствието на Бога и на Христа. Двете сродни души са колективност. Едната сродна душа е сбор от всички същества, които са те обичали. А другата сбор от всички души, които са обичали онези души, които образуват колективизацията на другата сродна душа. Значи Двете сродни души са сборност на души, обичани и обичащи. Това е за вътрешната школа. Двете сродни души вървят успоредно и са свързани с висши същества, които са в този път. Успоредните линии са пътища на разумни същества. Те не влизат в стълпновение, не се пресичат. Две души, които се обичат, като се стремят към Бога, пътищата им са успоредни. Има хармония между тях. Братът попита Защо двете сродни души през цялата човешка еволюция се срещат само 12 пъти едновременно на Земята? Когато двете сродни души се срещат на Земята, ако не са готови, ще забравят всичко, ще забравят да изпълняват своите длъжности, ще се захласнат и за това се дава само 12 пъти да се срещнат при благоприятни условия. Тогава те проявяват гениалност.